Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahun madhur falenderojm, vetem pritin dim te fal kërkojm. Lavdota dhe bekimet e Allahu qofin me Muhammeden sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij dhe shokët dhe të gjitha që ngjiken këtë rrugë drejt dinjit në fund të kësaj bote të ndërkohë që do të sintar në takimet e kaluara gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit kemi trajtuar disa tema që kanë të bëjnë me rregullat dhe dispozitat e agjërimit. Kemi folur asaj për kuptimin e drejtë të agjërimit. Kemi folur edhe për kur fillon dhe kur mbaron që ka e prisha gjerimin, kushe ka obligim, e disa regullat tjera që jenë më rëndësi, njësë i besim të anë me i ditë. Pa dëshim se, ka dhe regullat tjera të shumë të atësëllët. Në rrasë të caktuara, muslimani duhet me i ditë nëse, ka ndë një përlem të caktuar, të adin përgjithën si me e te i kalu. Sëtë, ndë të flasë, gjithashtë të për muaj e Ramazan, mirë po, Për këto dy që në kanë betë Nga se gjysme e mojt ka shkuar Dhe kjo gjysme tjetër tashtë e është shumë me shpejtë se e para Dhe pjesa e dytë e mojt Ramazan të drëzër Të mifoli fillim atje për blirë në Ramazanit, agjerimit, sa është i rëndësishmë E kjo pjesa e dytë është ende me rëndësishme dhe të gjithë ato porosicë që kemi dhënë në lidhje me shfrytëzimin e muajit Ramazan me shfryzu në adhurim në punë të mira e këshëmrat të gjitha ato kësila dhe disa të tjera bën tash ende më të kërkuara ende më të rëndësishme në këtë pjesë të dytë muajit Ramazan ju mohoni arfshme do të jetë Jumoya e cila është në gjysmën e 10-shit të fundit. Po jumë na arshme vetëm vetëm vetëm se kemi hy Inshallah kush jap Zoti humor apo ka hy në 10-shin e fundit. E 10-shi fund është shumë specifik. Është shumë i veçantë. Andaj duke pasur arsyesisht kjo jumoya e fundit para se të hyjë në 10-shin e fundit, dua që më e shfrytëzoj këtë natë para hutbos po në lidhje me këto 10 ditë të fundit, çfarë do çfarë rëndësie ka dhe çfarë bënte Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem kur vinte këto 10 ditë të fundit. Që ta kujtojm njerëzit të marrim mësimet e duhura që ta shfrytëzojmë maksimalisht këto 10 ditë të fundit. <coughs> të ndërrozo në çdo garë në gjitha pravim njerëzit, asaj pjesës e fundit i kushtuim më shumë të rëndsi. Të me thonë, gjitha garë që është, nësë është gara vrapimit, apo qëfar do lojë gara tjetër, në atë pjesët e fundit më shumë ti, do më hanë, shpenzohet energji. Njerëzit i apin, atë mundin kërësorë. Në pa dhe ata që nështë ta e, garojnë me kuaj kalërsit, më shumë ti i apin më fund, ata që vrapojnë këmpë, ose përdo një loj tjetër, zakonisht dherët energjia maksimalin në fund, që me mujtë me ndu rezultatën. Ose me i kundështarit largë me rezultatë, ose me e përmbysë rezultatën. E dhe studenti kështu apërë, a i mundë më me më mësu tanë vitin, mirë po mësimi i ti dhe angajimi i ti në ditë të fundit, para projimit është shumë ma i mësësa në ditë të më mërshme. E kështu me ratë, në gjithë mund njerëzit, në fundë, japin mund më maksimalit. Është një katramazon kështu është. Do mos me pas kë 10 shifunde të ndruozën asnjë vlerë. Një është, për shemb, me 100 këtu. Me 110 shifunde një, sikurse ditë të tëra si dit të muajit Ramazan. Një sikurse 10 shifë mesën, një sikurse 10 shifë i parë, njëjtë me 100, vetë fakti që po na ik pei du Ramazanit, po shkon. Jim duke shkuar nga fundi, logjikisht. Edhe zakonisht njerëzit duhet më i dhon më shumë mendop. Don kë është e para që të më kuptu. Vet fakti që është fundi nën kupton çdoje tash maksimalisht. Çdo mangësi, çdo lëshim që ka pas mundësi me të ndodh gjat 20 ditëve të kaluara tashmë nuk duhet më ndodh më lëshim. Në Ramazan çdo lëshim është i kushtueshëm të ndrozon. Në Ramazan çdo humbje ku është shumë e kushtueshme. Gjithmonë humbja kur është e kushtueshme, gjithmonë nga se ku është e shfrajt. Por veçonisht në ato kohra kur fitimi është shumë i madh. Me humb kohën në të kundëtnë të këtij fitimi është me të vërtetë humbje e madhe. Andaj vet fakt që 10 ditë시 i si fundit është nënkupton një angazhim më specifik në kuptimin e mobilizimit më të madh, nënkupton një shfrytzim të kohës me të vërtetë në mënyrë shumë shumë racionale, shumë të kalkuluar, të planifikuar si duhet që këto 10 ditë të dallojnë shumë nga dhë dhjetë shtë e parë. Në vetë fakt përsa shtë i fundit, duhet me të dalu. E lirëme që ka shumë vlerë apëtë. Zotë i Gjelle Walla, këtë dhjetë shtë i fundit e ka bërë të vlerëf shumë, përshkak se në këtë dhjetë dhjetë shtë i fundit është një natë që është natëa më e madhe e vitit. Këtë natë, Zotë i Gjelle Gjellalu, e ka cilësuar dhe e ka Vlerësuar me Emërtimet të nëryshme Që japin Mesajnë e duër për gjithë dhe besimtar Që sa është e vlerëshme Këja natë Allah o gjellë u la thot Inna enzellahu Fi lejlet il kadr Ne e kemi zbrith Këtë kuran në natën e kadrët Andaj Burimi Apo arsueja preku kuptojm drejt vlerën e vjedhjes është se mbranda ksoj është një notë e madhe. Përshëm të, do të thonë, nëse na shohim të një vend i caktuar, përshëm shumë forcat e sigurisë e kanë rrethuar vend, e ruajnë, nuk lejon me u fut në zonë fjalë të mbranda. Shohim organizim i madh, kujdes të madh. Çfarta merremanya ka oti që gjithë fa njerëz po e ruajnë kët ban. Po shamba u thuhet është kryetari i fylendarit. Do në dikush njëri i veçantë, s'ka dikush i rëndomt, andaj e ruajnë ka shumë më. E bën kur shkon ai kryetari, kur shkon ai njëri për shkak të autoritet, ai vend shndrohet i rëndomt. As nuk e run kërkosh, as bota korja apo s'u shkumo. E qka e bënd të veçantë atë vend? Prezence e dikujt të veçantë. Prezence e dikujt të veçantë. Edhe njëse përshambull ndodhë me transportu dhe qka shumë me vlerë, dhe qka ndë një përshambull uh, arit madhë ose ku e dhjën qëfar gurë të qmushum a ma shumë të shtrajt, a është për cilja e këti tësari qmushum e njejtë, si kurse përshambull Njerzit e përcillen ku edjuna beturinat e beturina gjujn dikun. A e përcilit kur beturinat a kufriksë dikush i vjedh beturinat po merren çfarë të zakonshme, skofrik besoj. Kur kurse runa apo? Këta kamionat që mbledhin beturinat kurse kena pa aty nitë policia. S'ka nevojë atë kur kursh nuk bën pas hyn apo. Mir po nëse ka ndonjë makinë kombi apo çka do të thotë që transporton gjë, ka përcillet më. Pse pse mbrana ka diçka të shkrait. Vetë për shita. Kurse më shoh. Çato që shmiron, më hiq. Larguohet përsilha, larguohet vëmendja, largon mediat, këtë largo, kush di çka specifike s'kau? Edhe vetiçi fund apo. Vetëm i fund është i zakonshëm, sikurse edhe të tjera. S'ka diçka po. Mir po mbrënan këto dhjetë kodë di çka shumë të mbushme. Është nota e katrit. Është nota që tek ka zbit koroni. Pandajtë do zor nuk duhet kjo kaq thjesht me kalu. Po po na pedim nga që ka zbritur Kurani. Po mirë nëse e dim që ka zbritur Kurani në këtë natë dhe e ka bërë këtë natë kaq të vlefshme, çfarë mësimi na duhet të marr nga kjo? Të, domosdosh Kurani ka zbritur në këtë natë dhe e ka bën natën më të vlefshme të vitit. Madje sikur se ka thënë Kurani, Allahu xhelleu ala Lajlatul Qadri khairun min 1000 sha'r. Nota Qadret është më e vlefshme se 1000 muaj, se 1000 muaj. E kurallaohet se 1000 muaj nuk është kjo sa 1000 muaj. Shikoj, nuk po thot sa 1000 muaj. Jo, më e vlefshme se 1000 muaj. E sa është më e vlefshme nuk e di. Nuk e di. Përshëndetje, sonë them, ë ky mikrofon është dhëtë feshë ma i vlefshëm se këpallonë. Ma i vlefshëm është. No, shumë ma i vlefshëm. Mune me thonë, sa so ku shtonë kë? Nuk e di për a fërsesht nëse kë ku shtonë një ara, atëra kë minimum i ku shtonë që ka që. Maksimum i s'dim. Ndhe natë e kadrit, Allah e ka përcaktu një numër që veç da me kuplu se është shumë e vlefshme. Nuk përfundën këtu vlerë a natës e kadrit. Qëfar i adha këtë vjerë, saj natë? Ky Kuran. Zbriti Kurani natë në kadrit, dhe kjo natë pasë të ju bënë natë a me vlashme. Qëtë ka një Kurani të ndërëzër, ku do që zbrat, ku do që prejk, je bërraqat, e ngrit, e ndryshon, për të mirë e kështë mëratë. Përndaj, aja që duha të athëmë sot, në lidhe me këtë dhe disë fundit, në lidhe me këtë natë, Fylde me shtë ka të bëj me këtë liber Këtë liber të ndërëzër ka bërë bërshimet më dha Ne mahnit e mi kur të ledzojmë përvojat e përendimorve me ledzimin e Koranit Nështë ta paralizimit e Koranit kam pasë qëndërim negativ për islamin Për shkak kësë nështë ta musliman nuk jo në ditë musilë mirë me ta Ose ka pasë paradjukime Ose ka ledzoar literaturët gabuar që e ka ushqy me helmë këndër islamit ka Arsujet shumë ta mir për moment kur ka pas kontakt me Kur'anin moment kur ai e ka lexuar Kur'anin të ndrodhë ka ndryshuar rrënjësor gjendja e tij ka ndryshuar tërë gjendja e tij nga vlera e këtij librave Muhamedi Ali sallam a ka qenë i njohur jo e ka njohur populli vetë apo s'ka qenë i njohur zbiti Kur'ani u bën njëri më i njohur më të tjerë kush kanë qenë Arabëve të asoj kohë. Fisët shpartalume, të njëftu me zveti. Ata mësë me parë, pejgambinë e sa me islam, për pako, nështë a këshë më harru që ka pasë popël Arabë, të uvra e të uprej e të ugrime zvetave. Pa të këtë si shtë. Erdi Korani, i bëni Zoti Gjellewala. Ata edhe kush u bo musliman me ta? Zotnit e botës. Me shejë kuj musliman kanë shpërdoj shkencen. Kanë shmërdo pachen, kanë shmërdo sigurinë, mirësinë, kanë që në shambullë. Djetë me shekuit e të tërë. Vetëm kultura që muslimante ka lenë në Andaluzi, në Spanjë, në sëtëshme, 800 vitë është majtë atje, ku i e ndërtu universitet të para, shkollat të para, shkenstar të njërë evropian, kanë mësu në Andaluzi. A të jenë shku i në shkullu i unë këthi ka prapë dje në Evropë. Sa të kja dikush, që ishka, a ka pas të rekshtua pa Kër muslimat e kanë ditë vlerën e notës e kadrit Kër ne e kemi ditë vlerën e këti libri Kër ne e kemi kuptu që ka dhe me thonë Me pasë Koran i ndoram Ndërru dhe zër Dume e u përmend një përvojë Interesanta që më më kalonë shumë përshlypje Edhe nuk është hera e parë që po pa e kalëzaj këtu E asë nuk do të të të të hera e fundi që po e kalëzaj këtu Nga se më ndoj se përvojëja të mira Dhe më ndoj se Shamba të dur, duon mu pro mu pro apsom atëherë. Nga ngjerë më mirë është më ndëgju diçka të përsëritur se e kupton më mirë se sa diçka tre. Nga sallahu thot wa dhakir fa inna dhikra tanfa almu'minin. Ti rikujton, nga se rikujtimi u bën dobi më sëmtari. Nga gjithë të dim, vallai nuk besoj se dikush un xhami ka, me pavet para se mi xhami. A është më vlerë nota e katë të kadek, pua, thot. Këtë na dim. Po kim ne ulun rikujtu? në çka trembsojmë diçka trembsohet përsëritim me diçka e lidhur me që të vëdësohemi për vlerën e këtyre natëve dhe të shfrytëzojmë maksimalisht atë. Veçanërisht aty ku ka bërë me librin e Allahut xhelavan. Ne do të flasim edhe në xhumonashme për këto natë. Nga ç'është so rëndësishme, për sa për disa vlera të saj dhe veçanërisht për Kur'anin. Të ndruzojmë gjatë të Ramazanit, kena marr këshilla se duhet të jemi më të lidhur me Kur'anin. Nëse gjatë të këtyë njëzitë ditëve, me Kuranë këmi qenë, ka petash Kuranaëve. Edhe në që se nuk dinë me letëzion gjuhën originalën, gjuhën araba që ka sbitë, merën gjuhën Shqipe. Letëzëja të që ka të të zotë të gjellë të gjellëve. A ti kime në gjithë, me të vërtetë, margaritartë shumët, kime në gjithë uzzime dhe mësime të sektuara. Mështë të gotë, letëzëja ka paka jetë, me ditanë, a përshënë, a përshënë, a, përshar, a përshar? Apo është Allah o Gjellegjer që bada, apë është fali vetë të sonë, medita, analiza. Nga se kështu e kuptam Kuranët. Andaj një përvoj që mund ka një përshqypje dhe thashë, nuk është hera e parë që pa e kalzaj, asë nuk do t'i hera e fundë që pa e kalzaj, ku do që është të arsyshme dhe jepët rrasi, me ne që duhet me e kalzohër. Ka qenjë është një shkencëtar i njohër nga Kanada javë e këmënin Gary Miller, që është të quatë. Kënjëri ka qenë shkenstar, profesor univerzitar, mirë pa dhe studiuës i Biblis, dhe ka pas bindin se duhet me e përhapë këtë Biblin të në antë. Bindin e ti, normal, si kësë na që mëndojme e përhapë Kurani, gjithë kështë e kështë e kështë vetën. Për. Mirë pa ka e ka pasë pëngjes për me e përhapë atë vetën që është Kurani dhe ka marrë përsi për vitë 1917, ka marrë përsi për një misjon shumë të rëndësishmë, si pas tjetën. Cili ka qenë një misjon? Me i gjithë të metet e Koranit, gabimet. Edhe me kazu muslimane që këllibër që i keni ndorju, gabimet është. Qe gabimet? Numër një, numër dëj, numër... Vera. Dë, Kjo së shtipari. So njeri ka kapë këtë Koran të nërëzër e me i gjithë gabimet. Shumë janë. Shumë janë. As t A mund të interesant, rezultatet gjithmonë njëjtë. Halat di kur s'ka dal ndryshë apo. Ky njeriu merr mësimin me me e, e Kur'anit me vite. Edhe ata të vëosur e kanë qës, një që duhet me do të thonë me vërtet në më shumë se një rre. E qosen çës çësë në një studiosoze, jo si profesor apo. Studion mirë, lexon shumë dhe ai merr mëलेजin me e Kur'anit. Lëzo, lëzo, studio, studio e analizo, lëzo. Edhe Mas një kohët së këto rëzimit, presin njerëz me shkutat një bërën e mërë. Presin atë atjër me shkutat një bërën, gabimet e Koranit dhe aty të rënditura, e të arsës leka me veti, kutë që të polimuzan me në Muslivan, Koranit e ta, po gabime ka. Që shto kam prit tjetë njëzë? Qëfar ndodhe? Po? Ndodhe kresër e këndërta. A i dolin nga, nga izolimi, a i dolin nga studimi me një bërën tjetër. Edhe sot është e e libera përë, dëshmije, pak t'i gjojnë. E ka shku kjo doktor profesor këtë liber, duke thënë, liberin e ka emërtu kështoa përë. Korani që të mahnit, do në korani që të lenë pamen, për shtypja t'i është në titull, a i penë titull t'kaldzëm, qëka ka gjithë në korana përë? Pas ta i fillan me i kaldzu një, dy, tri, kotër, me dhjetra arsyje, pse karit e kjo përfundim? edhe pse nuk mund është me gjitë gabim kërëan. A i porrasit studiusit mos u ladhëne. Nuk mund është me gjitë, kur? Nëse kemë këtë dilemë, atu të më nëse na, përshamu në morën vështash, se një institucion, një komision, ku e diku, përshambull, janë mbledh ekspertat matë mëdhe të fushave të dryshme për me i gjitë gabim kërëanit. Arrimë të në nëthe, mos përgjohin të që ka më helbët, Arribna në dhe Përshë, jo, Allah i kërë, na flamë rëhat He eqë mësë ki gole Nga se Allahu ka garantur për këtë Allahu thot në Kuran Inna nëchnu në zëllën dhikra O inna lehu le hafidhun Na kemi zbrit Jote, se këshkru të ja Na këna këshna, Allahu gjallë lehu ala I gjithdishme, kryuese Aja ka zbrit Aja ka zbrit kërran Edho në komeruit Nga ndryshimet Nga ndryshimet nga mangësit, nga shtesat, nga gjithçka, Allahu ka marrë përsipër. Ko tentojnë me ashtu. A dini sa kanë duhet me botu Kur'an-a, për shembull, me disa ajete të hjekura. I kanë një kod ajete atë. Me heni kanë zbuluar. Nga se nuk ka libër në botë, s'ka libër në botë. Nuk e gjen. Libër në botë që e mësojmë përmendsh komplet krejt, më shumë se Kur'an-i. A ka ndriqë ko më shumë hafuza se libri se Kur'ani? S'ka, Allahu. Nuk ka. Por çamë librat e tjerë që i kanë çajt, që është te vërati i ngjilje, kështu më thonë. A ka hafuza? S'ka, oksafta. S'ka, fuzlatha. Çfarë do librë? Librë më shitën, më i mirë në rregull, u shit shumë e lëzushan po. Për mësh, s'hodh kurse ka mësuar më. Me miliona fuzlase jam, me miliona ata. Me miliona fuzlath. Çim son këti librat? Allah e ruan gjithçysh, me hafuza apo hafuza, me gjithë e ruan Allah këto libra. Edhe Allahu ka dhëmë Kur'an Shikon që ka dhëtë Allahu në këtë ibrë O le u kane min gajri indi Allah Po të ishte nga ndëkush tjetër Pas Allahut Le vajët u fihi khtilafin kundur thënje, kundur shtim, thon, asad, gabem, i khtilafin këthira Kishët me gjenë të shumë këndërthënje Këndërstim Njeri Haran që ka dhëmë habitet Thot diqka sot Mas njësë tjetët Gëbem I andrën shkienësa Allahu dhëtë Po të ishte nga ndëkush tjetër Nuk i flunë nga Muhammed Elson Më pashu Muhammedin kët libr, kish më gjet shumë, shumë kuptim atë. Shumë. Po as nga Allah, s'ka kuptim atë. S'ka kuptim. Ka keç kuptim, që unë se mbar vesh. Ah, kjo për miutë? Po. Ka para gjykim që dikush, për shembull, jep një kohje që s'ka kuptim. Kjo është për miutë. Mirë, po kuptim real. Me jetë, argumentu nuk mundoj. Në, në asnjë aspekt. A pse Kurani flet për 10, 10 fusha atë? A noi, a duhet këtë libër poshtë gat. 190 ka zbrit. 100 muj ka zbrit. A do ana kimë uçi me e kujtu vetëm me këtë libër në zonë. Veçërisht ato të fundit apo. Me me e falërua Allahun për këtë libër, për këtë pejgamber. Ne u njeftu sa më shumë për këtë libër, me ditë njerëri për, për këtë libër. Edhe ato që kanë të bëjnë për këtë libër, edhe ato që kanë të bëjnë me këtë libër, gjithë thajërmotat. Ka zbrit, ku ka zbrit? Si ka, ka, ka informata E kështu më rrathur Edhe këtu mrena që ka Nësa kuptimit surës fatja me dit Nësa kuptimit nësa jetë me dit Spaku, spaku Asti këmë edhe mas me dit Veq kuptimit në ja dit A nëzën surën fatja namazit mund Po, a edhe shqip për këtë i mëri Do të me ditë, allah që pa thu Elhamdullam, mirësia, allah të ki koroni shqip Nësa jetë, e kështu më rrathur Për fund të, të, të them të endozer Vetëm një apë dy përvuja të njëri me qëta me, me pa në njëri që studian edhe lezën kuran me qëfar përfundimi vjena jetër me qëfar konkluza vjena jetër që na duhet në këtë dhe 10 dhë fundit të jemi të përkushtuar në shumë i badete si kurse këna mi përmenë në gjumaj në arshme nga se ati është gjumaj në arshme është më afer në atës e kadrit mirë po me që këna mi dhe dishtë në fundit prej të hanës që nosa për vëllim ngum të mirë apo Aisha radhiyallahu ta'ala na ka thon kur vën 10 ditë si fundit pejgamberi sasan e shtrëngon të rripin mirë atë i ka dhënë rripin mirë rajana i ka përvil ngum të mirë na shipi bien i ka përvil ngum të mirë apo e atë kanë pas me lidh fort mirë këtu apo edhe ta natën na durim kavall. Tash nuk ushko mësim është më si më kum punës po them gjatë natës mirë po kërkesa ime është porosia ime është le të dalloj këto 10 ditë për 20 orë vetëm. Edhe let dallojm këto 10 dit nga tërë viti që ke bu. Më veçantë, më specifike, më përkushtim, gas janë dhjetë veçantë ato. Kaç thon? Me shumë leje durimsh. Me lloj me lloj. Domthon ëh dhe e prashëm. E na u fokus në Kur'an atë. Kujëse do të ndroga se thot një sani interesant. Thot aya që më ka mahnit gjatëzimit të Koranit, të shumë të në, e që përdu njëmë një u kalzu, dhe me dhonë në fund se ka dhe kua e zonë. Ka thonë, unë e kom lëdzu shumë libra, nësë profesor universitar, edhe kom përruja me libra dhe me autor, unë e kërë s'kom dëgju, askur nuk kom lëdzu, se në dozë që autori me e shku një libra, apo edhe me thonë, kërë libra s'ka pikë 200 më të unë ju sfidoj tonë vjuhë me gjithë gabim ta. Zakonisht autorë që ka bojnë. Thotë, kjo është mundim, nëse gjeni gabim saktuar, ose ndryshan, ju lutem, lemreni për shamut, njeri është njeri. Mas diso viteve zbulohet, diçka dhe të tërë, e shetë që, thotë, kjo sfidim, kjo thiri që, me këtë bindja, nëtë këtë njeri nuk mund me bavdo. Njeri nuk mund me bavdo. Pas Allah u gjallë dhe vala, më Dhaja që kam hanit përshambull është Surja Leheb Ebu Lehebi Të nëzër Ka qenë agje i pegamberësëm Po nga kundërshtartë më të raptë të ti Fatë ketë seshtafur Edhe jo përse ka pasë argumente Jo përse ka pasë fakte Veq përinati për Ty të zgje dhe zotin me të bërë pegamberë Po së mboni mu Përshambull nështë të tashë Njerë që është din me tri lu Përinati veq A dhe i leçi kundëstonte, po organizonte fushatë të ndryshme me penguën me shqetësuar. Për mend gruaja ti merrte diso diso dektë të ndryshme që ka therrë e hotën e përrug që ka ish pegamson me shkilin ton me shqetësuar. Pranon, mu dëmtu. Ato s'kan posk pucë trosha. Do do do do s'ka thula kan posa. E la ka ka qen donohone e shpukshme avë. Ka që ka shqetësuar. Zbrat Allahu sir Allah. Tëbë tjeda Zot e bila e bina tëbë Zote Gjellewala Thotë që kë njëri Komu dënu Që njëri s'kome besu Allah? Asni njëri s'ka thonë S'kome besu Ja e pëllomu zinë gjithve Po e ka bo e bulebi në argument Se kuroni është pejti jepë Kur ka zbitë kësure E bulebi ka jetu Parafashit edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Dëmonë, ka mujt e bulejbi me thonë, ti a përthu që s'ka më besu, që e përbesaj, ju më musliman. Formalisht, edhe me shponë se kë gabu, edhe me konë kjo argument, tin kje amet, i kundeshtatë koronë se, ka gabu koronë. Për shambu, ka mujt me bu këtë bulejbi, këtë shërbim ka mujt me u abu, tjerve. Tëmën dhezër, dhet vjetë, ka tërështë në gjashtë e pështë ditë, a, në vjetë, buen 3650 nëse zgaboj matematikë. Veç kanë një shans nditje me logaritëm 3650 er ka pas shans se boli më thon ti se ke mirë po. apo çfarë si thash ti se ke mirë apo pse pse më pa thon Muhamedit a më ski besu ke s'besuai se ku e diun ç'a bën ti apo më ka thonë ai ç'do të ndjen gjithë çafë po, dhe ç'ështëu kam eto e kur ka pas ato ka unë, unë këtu jam dërzuar në njëri din këtë shkoll me rrezikun misionin e vet duke e lenë në dorë të armikët vetë misioni, këta se përnë kërkosh apo? Këta se përnë kërkosh? Përndaj, shumë argument e tjera që ka arritë për fundim se, kjo me që për Allahot, e si bëtë rejtuat, a duke? Po, a duke në veçantë? Ga se ka të bëjmë dhe qëka që e shumë e veçantë? Në të përrosi e këta legjera të të në dhërë, kujdesi, pregaditja, çuditimi kuas maksimale për 10 ditë në fundet e veçme është në, në aport me librin e Allahut xhatalla xhalu. Këtu janë ditë tek libri, andaj ti shënojmë ditë tek libri, po jo me me festa, jo me ambëlsima, po ta shënojmë me lezim tek libri, me qasje tek librit, ndryshe ta kuptojmë këtë libër me vërtetë ngasë. Këtu është udhëzimi jon, këtu është kënaqësia jon, këtu është shpëtimi jon, këtu është detyria jon, e gjithçka është shumë e tjetra nga mirësi që Allah në e ka dhenë. Allah në lësë që Zotë i Gjallat Gjallat në nëmban të lidrë vajrdimisht më këtë liber. Allah në lësë që Zotë i Gjallat në mësën nga këtë liber. Dhe të mësën qëmë këtë liber të jetë udhërëfies ju në këtë dunja dhe ndërmetsuë si për nebe ditin e gjykimit. Me ka që përdo më Zotë i Shpëlejtë, wa sallamu ala muhamm edhe wa sallamu ala ahli,